Itu Ustaz Sawad ngomong gitu kan Karena dia bukan PNS, saya PNS Saya PNS Golongan berapa Ustaz? 3D Tidak bisa 4A, tidak Kerana harus doktor Saya sampai sekarang masih PNS Tak nyogok dulu, enggak, saya ikut aja tes Saya minta doa sama mak saya Mak aku ikut tes, kalau tak lulus macam mana Apa kata mak saya, rezeki tak berpintu nak? Kalau kau lulus berarti dari situ kata Allah Kalau tidak dikasih Allah lebih daripada itu banyaknya Kawan saya kemarin jumpa di Jakarta Sama-sama PNS sama saya Keluar dia dari PNS Bagaimana nasibnya sekarang? Mobilnya besar Bininya besar Tiga bininya Saya tanya Dulu orang jumpa yang itu lain Ini yang ketiga amat. mat gitu. Kok bisa gitu? Ah, kalau mau tiga keluar kau dari PNS Tidak Mengait benang dengan peniti Hati-hati terkena jemari Gembiranya perasaan hati Ustaz Somad ke batang hari Masya Allah Mau Ustaz Apa benar Dajjal akan turun Di Palestina Yang turun di Palestina itu adalah Nabi Isa alaihissalam kerana Nabi Isa belum mati berrafa Allah dia diangkat oleh Allah SWT tempat turunnya itu di masjid menaranya berwarna putih sampai hari ini masih ada tetap tegak berdiri dan dia akan membunuh Dajjal sebelum hari kiamat tiba pertempuran itu di bumi Syam Syam itu bukan cuma Palestina tapi sudah jadi empat negara Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah Palestina Yordania Lebanon Syria Mudah-mudahan rezeki kita murah Bisa kita berangkat umrah Dan singgah ke Palestina InsyaAllah Amin Apa hukumnya dikala kita ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima Haji Dengan cara menggadaikan SK pegawai ke bank Kalau ke bank konvensional, Riba Duit riba dibawa ke Makkah tak diterima Allah. Menangis di pintu Kaabah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? "La labbaik la Kau tak dapat haji mabrur. Zaduk haram Karena kau berangkat dengan uang haram. Uang riba tak bisa. Tapi kalau kau bang syariah bisa, akadnya murabahah, permodalan. Maka Pergilah ke bank syariah Dengan akad permodalan Berangkat umroh Harus dengan travel yang terpercaya Jangan sembarangan Menawarkan dengan uang 3 juta setengah Berangkat anda Rupanya dibawanya ke cengkareng Namanya umroh cengkareng Ingat kejahatan terjadi Bukan hanya karena ada niat dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Waspadalah Hati-hati jangan sampai tertipu Saya ceramah dakwah tapi abang saya Bang Ican Beliau konsen Memberangkatkan jamaah Berangkat umrah Terpercaya Tidak kena tipu Tidak kena bohong dusta Karena ternyata Yang membawa ke Makkah ini Memang betul di Makkah itu tempat orang baik-baik Tapi Abu Jahal Abu Lahab Orangnya sudah mati Sifatnya masih ada Terbawa-bawa sampai sekarang Hati-hati Apa hukum meminta uang Di jalan untuk pembangunan masjid Sebetulnya kita tidak perlu menampung duit pakai tangguk, pakai jaring. Saya membawa jamaah dari Malaysia berkunjung ke Indonesia. Begitu naik ke dalam bis nampak di jalan orang nampuk, heran jamaah Malaysia. Apa ni ikan kan? Kita malu jadi negeri ini gemah ribak. Loh Jenawi tongkat dan batu jadi tanaman. Untayan Zamrud kat tiwa di atas minyak di bawah minyak gas begitu hebat tapi ternyata yang ditampung duit 2000 itu kenapa terjadi karena umat islam bakhil pelit kedekut tidak mahu bersedekah jadi perbuatan ini sebenarnya merusak nama baik islam orang akan mengejek nah, tengok itu orang islam tengok itu susah kan, Melarat kan? padahal orang-orang kaya banyak oleh sebab itu salurkan zakat, wakaf, infa, sadaqah wasiat, hibah zakat, wakaf Infa, sadaqah, wasiat, hibah, Maka akan terbangunlah masjid yang besar Mati orang yang mewakafkan tanah Meninggal orang yang membangun masjid Solat zuhur kita Solat subuh kita Mengalir pahalanya Macam tetesan embun Di tengah gurun pasir yang panas Mudah-mudahan rezeki kita murah Bisa kita membangun masjid Sehingga tidak perlu lagi orang menampung-nampung duit di pinggir jalan Kasihan kita ibu-ibu menampung duit pakai bedak putih takut mukanya hitam. Nenek saya seorang Mu'alab suku Cina. Jadi keluarga ibu saya masih banyak yang non-Muslim. Berdasar berdosakah jika keluarga kami masih melaksanakan tradisi dari keluarga non-Muslim seperti berziarah Silaturahim tidak putus. Mana dalilnya? Datanglah Asma Asma ini ibunya tak Islam mau menjumpai lalu kemudian dia jumpai Nabi ya Rasulullah emakku tak Islam dia datang mau menjumpai aku afa asiluha boleh aku sambung silaturahim dengan dia silakan kata Nabi silihah sambung silaturahim afa utiha boleh aku beri makanan boleh aku beri hadiah berikan cepat zuhur di jambi Allahu akbar Allahu akbar. Saya jawab setelah azan insyaallah. La ilaha illallah muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammat was-salatu al-qa'imah. Hadi sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wash-sharafa wad darajata al-'aliyah al rafiah Wa a'thihumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mii'ad. La hawla wala quwwata illa billahi al azim boleh menyambung tali silaturahim, boleh memberikan hadiah, tapi kalau sudah masalah akidah, ritual, misa, maka wala an'abidul ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Mudah-mudahan keluarga mualaf yang masih tersisa diberikan Allah hidayah memeluk Islam sebelum kematian tiba. Wala tamutunna jangan mati illa wa antum muslimun melainkan dalam keadaan muslim. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Apa hukumnya menjadi pegawai negeri dengan hasil menyogok? Gajinya haram, SPPD-nya haram, tunjangannya haram, pensiunnya haram Uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul Haram <tuk> Itu Ustaz Sawad ngomong gitu kan karena dia bukan PNS Saya PNS Saya PNS Golongan berapa Ustaz? 3D Tidak bisa 4A, tidak, karena harus dokter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 Tiga bininya Saya tanya Dulu orang jumpa yang itu lain Ini yang ketiga amat gitu. Kok bisa gitu ah, Kalau mau tiga keluar kau dari PNS <laughs> Terus kita berpintu Ini sampai menyogokkan Mau ingin dapat haram-haram Padahal Allah sudah sediakan yang halal Mau ikut lulus, lulus. Andai tidak Dibukakan Allah dari pintu yang lain apa hukumnya mengangkat pejabat yang tidak sesuai dengan bidangnya? Idza amru, kalau kau letakkan suatu perkara ila ghairi yang bukan ahlinya, yang bukan bidangnya, fantazris sa'ah, tunggulah kehancuran. Kalau diletakkan orang yang tidak pakar, diletakkan, maka tunggu kehancuran. Nauzubillah wa asbi' as hasanata perbuatan yang buruk-buruk diiringi dengan yang baik beristighfar bertaubat nasuha mudah-mudahan Allah mengampuni di masa lalu insyaallah we love wah ini pakai bahasa gris nih siapa pula ini rupanya ada komunitas anak motor pecinta game online daerah transmigrasi desa bukit harapan kecamatan mersam kami beri kami nasihat agar terbebas dari candu mobile mobile legend Pak Ustaz. Hai kalian yang sudah kecanduan game online. Berhentilah kalian. Nanti kalau kalian mati HP kalian tinggal. Kalian tidak bisa diselamatkan oleh tokoh-tokoh mobile legend. Yang menyelamatkan kalian hanya solat berjamaah, zikir, baca Quran, amal soleh. Tapi kami ingin menyerahkan santunan Oh, dah tobat mereka Menyerahkan santunan 13 juta Mana orangnya? Naik kemana 13 juta Untuk saudara kami di Palu Mudah-mudahan kalian menjadi Anak-anak muda yang luar biasa InsyaAllah, ini gambarnya Pencinta game, InsyaAllah Mereka pecinta mobile legend Tapi mereka masih ingat saudaranya Mudah-mudahan bernilai amal soleh ah. Ambil gambar dari depan Tuan-tuan Yang dimuliakan Allah Barakallah Fik Barakallah Antum berdakwah ke kawan-kawan Antum Saya berdakwah kepada orang yang sudah baik Antum berdakwah kepada yang belum baik Ah, Ambil Ambil Ustaz, tengok ke sana hmm. Untuk syiar Mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan bisa menolong saudara kita. Ayo bapak-bapak yang mengaku bertakwa, yang mengaku baik-baik, mereka anak-anak muda yang masih main-main game tapi mampu mengumpulkan duit 13 juta. Sementara kalian yang mengaku baik-baik, mana duitnya? Ah, ha, baik. Istikamah insyaallah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah ala hazihinniyah al-Fatihah. A'udzubillahi min al-Shaytanir Raheem. Bismillahirrahmanir 'Alamin. al Rahim. Malik Yaumilladzim. Iya'kan ambud, wa iya'kan astain. Inna siratul mustaqim, siratul Ladin an amt alaihim. Warilma'adub alaihim waladzalin. Amin. Allahumma jadhal haaalil belada belad aminan mutmain. yatihi risthu min kulli makad. Ya Allah. Jadikan batang hari negeri yang aman dan tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Allah mawafik ulat tak umurina. Pemimpin-pemimpin kami, Condongkan hati mereka untuk menolong agamamu, ya Allah. Allah mahrhamnabil rahmati negeri ini dengan kemuliaan Al Quran, karena sudah memuliakan guru-guru mengaji. Ansilir rahmatawasalamatawalbarakatuh, turunkan keselamatan, kerahmatan dan keberkahan, ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda Kami muhni hidayah wat Ketakwaan wal'ifaf Menjaga diri dari yang Arab Wal'gina berkecukupan Rabbana hablana minas salihin Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah La tada'lana zamban illa ghafartah Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa Wala dainan illa kazaitah Tolong kami melunasi segala hutang piutang Supaya tidak terjebak pada riba Walaihbanillah Sattarta, segala aib cacat kami tutupilah di hadapan engkau dan di hadapan manusia. Walamari dan Illa Shafaitah, anda saudara kami yang sakit angkat penyakitnya sehatkan untuk selamanya. Walamayitan Illa Rohaimah, saudara kami yang sudah meninggal dunia curahkan ampunan rahmat dan kasih sayangmu pada mereka. Allahumma Timlana bi Husnil Khatimah tutup umur kami dengan husnul khatimah wala taqtim alaina bi khatimah jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah Allah majal ja akhirah kalamina nganti ai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami Lafaz, la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقن عذب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal liyakrim terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan jangan lupa tetap salat berjamaah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like and share.